Як і шийка, почувши таке від наливайки козаків, приострожив шийка, і чимдух поскакав до голомозих, і коли шийка переказав їм слова гетьмана та війська, вони обернули свої плескаті обличчя в бік козаків і попадали ниць. І знову ж таки, продовжував Наливайко, коли наші гості китайці, так само як і татари, схочуть податися з нами, то нехай подаються, вкупі з нашими кошоварами роботи знайдеться і для них Євнух переклав Цур тобі пек вигукнули китайці Цур тобі пек вигукнув Іупу Нарешті, пане гетьмане, царю імператоре ми підкоримо з тобою Китай і станемо в ньому панувати і старий заніс над Наливайковою головою корону Сховайте діду її до скриньки назад Наливайко глянув на зоріне небо «Бо буде, здається, дощ». «Слава!» – кричав щасливий Упу. Наливайко глянув на Галю, і козаки, усе його військо, хто заткуючи, а хто боком, нечутно, непомітно, розтанули до своїх коней і до возів. Галя дивилася на Северина, і в її невеличких карах очах стояло тихе прощання. Вона дивилася на Наливайка так, що ніби з прощанням вони обоє не розлучаться вже ніколи. Наливайко обійняв Галю за стан і провів її до Шарабана. Біля Шарабана вони зупинилися, і він Галю поцілував і раз, і вдруге, і підсадив у відчиненій біля дворцята. Галя сіла, і Наливайко зачинив за нею дворцята. «Їдьте», – прошепотів візникові, і візник, лопотнув вішками. З шарабанів заплакали негритянки. Невідомий для них острог видавався неліпшим від монастиря. А краще їм, як було в козаків, ніде не було і не буде. Наливайко підійшов до Месії. Біля верблюда в гурті китайських воїнів стояли брат, князь і Конашевич. Наливайко обійняв Дем'яна і князя, а Конашевич йому сказав, і я, пане Гетьмане, хочу з вами. Не відмовте мені. Китайські воїни схрестили при землі піки. Наливайко став на них чобітьми, і китайці викинули його у сідло на верблюда. А Дем'ян, князь Острозький, Шауле Конашевич і ще восьмеро козаків підняли разом з Христом церкву на руки та понесли її до розлогої, стеленої ряднами, кованої з боків мажари. Там вони церкву поклали і вкрили її кожухами. Наливайко іще один раз углянувся на долиніючий скрип шарабанів, на тирлище, де що настояв його табір, і торкнув Месію поміж вухами нагайкою. Верблюд заніс голову вище, відкопили в губу і гойднув під Наливайком горбами. Він темно стопив слідом за військом, що головними дозорами під барвінковим небом впливало у степ. Доганяючи чатових, Наливайка обігнав Конашевич і його червоний кунтуш стрибаючою жареною ще довго горів перед Наливайком в степу за сотнями полками, яких поглинала темінь. А поруч з Дністром, буграми, вгору потечії потягнувся на остров з військом своїм і князь Остроський. Князь Василь зовсім замерз і тримав у долонях запалену свічку, аби нагріти хоча пальці. Його долонях свічечка ще довго йшла, хилиталася по дністровських німих горбах. Коли ж надвірна князова сотня, і він спускалася вниз, свічечка пропадала. Коли ж підіймалася на бугор, свічечка, меншаючи, знову малиновіла крізь князові пальці, аж доки не змиготіла і не поменшила так, що видно її стало нікому. У степу і в небі, і на буграх стало ураз темніше. Стало чорніше й тиші, що вже самотньо заходила в покинутий наливайків табір. Тиша темно умощувалася під молочаєм і глодом, у слідах возових коліс, у полишених коренях, у заставлених птахами гніздах, аж доки не увійшла у синю із синім чорнилом відкриту пляшечку, яку забув у таборі наливайко. Темна тиша ввійшла в неповну ту синю пляшечку, і коли з неї вийшла, то стала такою ж синьою, як і Наливайкове, в ній чорнило. І тепер, будучи синя, тиша синю і залила все колишнє козацьке притулище. Стали синіми молочаї і глід, глина й горби, засиніли сліди коліс і сумні по осінньому гнізда. Все засиніло так, що коли від засиненого Дністра з порізаної тінями кручі на запатьоченому куріпеці видобав Петро жбур, то й він засинів, мов Петрів батіг. Почорнілий з лиця Петро заїжджав у порожнє, вже тепер назавжди козацьке пристанище. Спереду нього в сідлі у прогорілій денедемантії вся в жабуринні незмигними очима дивилася і гуминя. Перед собою на гриві коріпочки вона тримала корзину. З корзини, з під буцматеньких ріжок, визирав білий цапок, а біля нього, з-під рябенького вуха, цуцик. Примарними місячними очима й гуменя ловила в степу чиїсь невідомій їй тіні чи то були тіні від шугаючих зір, чи від пролітаючих між зорями людських душ, бо вона щось до них буркотіло і лаялась. Та Петро не міг розібрати, про що вона бобонить і кого вона лає. Не хотів слухати і гумене неговоріння, і куріпочка, бо він не любив, коли хтось вночі бурчить. А позаду Петра, в сідлі, обхопивши його за шию, дзьобала носиком йому в спину арабська принцеса Хабіджа. Петро понюхав обрій і степ, де ще пахло возами кіньми. «І куди ти нас, хлопче, привіз?» Спитав він коріпочку Тепер ти у мене вже попобігаєш І так само сидячи поміж ігуменою і принцесою Знову вверх по Дністрі Тільки вже з цього боку Почвалав доганяти князя Острозького Аби здихатись ігумені хабіджі, Бо не вестиш їх знову до наливайка